Wakati mwingine mpenza mzikali zaaji Tunakutana katika studio za Radio Sanganiro Karibu katika ukurasa wa tarifa ya habari Tunaanza kwa mkutaa wake Kufahamu wajibu wa kila mtu ili kukinga majianga na maafa Ni sababu ya, ya maadhimisho ya siku kuu ya kimataifa Ya kupambana na msiba mkuu Waziri Jarve Ndirakovucha anasema kuwa siku kuu hiyo Itadhimishwa tare 9 oktober inchini Burundi Bahati ya kuingia kikuu cha burundi kwa wanafunzu waliuhitimu shule za sekondari wakiwa na alama zilizoko katia aslimia hamsini na 64 wizara ya elimu ya wataka kujiorodesha. Na zahanati liyoko kijijini muyange tarafa ya mta homko wa nigitega ya kosa baadi ya vifa, likiwe mogari la kusafirisha wagonjwa. Kiongozi wa zahanati hiyo awataka watu wa nyemimoyo ya kiutu kuwachangia. Mengi zaidi ni katika ukurasa wa taarifa ya habari ni ete Omer Ndouayo, Francois Kimana na tuunganisha kimtambo karibu. Ledio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kuhamasisha mtu kuhusuhu wajibu alionao katika kukinga majanga na maafa ni miongoni muasababu sababu za maadhimisho ya siku kuu ya kimataifa ya kupambana na msiba mkuu. Nitamko la waziri katika tangazo alilotowa siku moja tu kabla ya maadhimishu ya siku hiyo kufanyika inchin burundi. Waziri Jeruvendi Rakobucha anasema kuwa sherehe za maadhimishu hayo zitafanyika tarehe 9 Oktoba na kuamba tarehe hiyo imefika wakati ambapo kulijitokeza maafa mengi inchin burundi na kungineko duniani. Tom Sikilize anatafsiriwa na Etienne Manirakiza. We hebben Ni akagyo, imbura, anguwe, Siku kuhi ni muda muafaka Wakutathimini kazi liyote Na hatua wa katika shuhuli za kukinga majanga Maraya kwanza tutaunda afisi za kukinga majanga Kwenye ngazi ya mikowa na tarafa Pili muradi wa tatu, elfu mbili kuminanane, elfu mbili ishirini Utaka usika na shuhuli za kupunguza hatari za majanga Tatu Kuanda mara ya tatu kitaifa program inaunganishwa na maji la Kutoa vifaa, kwa serikali zamitaa jakupima hali ya kukinga majanga na maafa. Tano, kuhithinisha shiria ya hazina saidizi kipindi cha maafa. Sita, kuanda yopo na kujihabarisha kuhusu kukinga na kupambana na majanga. Na muisho kuhamasisha kutekereza hatua za kujilinda mulipuko wa virusi za ja kolona. Serikali ya Burundi inapata furusahii ya kwa shukuru isaidia na walio isapoti kwa ajili ya kubolesha siku kuhii. Serikali inatoa pia shukulani za dati kwa walio isapoti katika shuguri za kupambana na majanga. Naomba tena kuendelea kusapoti tume ya taifa inayohusika na kulinda majanga kwa kulinda mulipuko, wajanga na corona. Serikali ya Burundi inawajuza kwa mara nyingine ni kwamba itaendelea kutekeleza mradi wa shangai wa kulinda majanda umugambi mkuru wishendaye mukikinga Wizara ya Elimu yawataka wanafunzi waliofaulu mtihani wa kuingia chuo kikuu kujorodesha kwenye chuo cha Burundi tangu leo 8 hadi 16 Oktoba tangazo la wizara hiyo la Jumatano hii ninaashiria kuwa wanafunzo na watakiwa kujirudesha wataongezwa kwenye idadi zilizo kuepo katika idala sita zinazofanywa na vitivo vya kiufundi lugha na sayansi na, m, kuwa na kuwa na marks zilizo huko kati ya 50 na 64 katika mtihani mtihani wa serikali ndicho kigezo cha kukubaliwa mengi zaidi na marivya vya ngenge ndakumana Vitivo ambavyo husika na kutoa maarifa ya fasihi na lugha ndivyo ambavyo wanafunzi wanajorodesha ili washiriki elimu ya chukikoo kwenye chukikoo cha Burundi kama tunavyosoma katika tangazo lililotolewa na chukikoo hicho cha Burundi wanafunzi wenye alama 50 ndio wanaoruhusiwa kushiriki katika kitivo cha kufundisha hisabati fizikia pamoja na teknolojia wanafunzi wenye alama ya sirimia hamusina tisa wanahaki ya kujiorodesha katika kitivo cha biolojia kemia pamoja na kitivo cha sayansi za kijami tangazo hilo laendelea kubaini kwa mba wanafunzi walio pata harama zinazo fikia sirimia tisini na ene, wanaweza kujisajirisha katika vitivo vitatu vinazo saria bada ya kujiorodesha wanafunzi hao watapewa vitivo kuringana na harama walizo pata, katika mutiani wakitaifa ambao unatua fursa ya kujiunga na ilimu ya chuki kuu. Wanafunzi ambao hawatapata na fasi ya kuteoliwa watazagazwa katika vitivo vingine kukizingatiwa yale waliosoma katika shule la kuitimu ilimu ya sekondari Operesheni ya kujolodesha inatrajua kuanzishwa rasmi alhamisi hii tale nane oktober mwakawa rufumbiri ishirini na itafikia tamati munamo tale kuminasita mwezi huu oktober. Wanaw Taka kujirodesha ni shalti Wa udurie, wakiwa, wa, namiriki Kibali cha uraia na vigezo Vingine ni kutaja shule La asili pamoja na kitengo Mwanafunzi alicho ruduria Katika shule la sekondari, Kwa kuitimisha tangazo hilo Ofisi ya chuki kucha burundi Yafamisha kwamba katika kitivo Cha uganga, kitivo cha maendeleo Ya mawasiriano, kupitia mutindo Wa teknolojia, pamoja Na kire husika na kutua marifa Ya takrimu, havilengwi na sheria Kutoka na najisi wanachuo wanaudulia vitivo hivyo huwa wagitumika mutiani wa mchujo kabla ya kuanzisha lasumi visomo. Shama Rivian engenda kumana. shukrani Wagonjwa wanautibiwa kwenye zahanati ya kijiji muyange kilichoko tarafa ni mutaho katika mkua wagitega wanadai zahanati hiyo kutueneza vifavya kazi likiwe mogari la wagonjwa. Hali inewapelekea kukumbana na changamoto za usafiri kuelekea kwenye zahanati nyingine. Kiongozi wa zahanati hiyo anayeleza swala hilo kuwepo mahala hapo na kuataka walio na miyo ya kiutu kuachangia. Ni habari ya Arthur Kavabushi inakujia kupitia sauti ya Romwald niyo ya bifuze. Zahanati hiyo iliyo kwenye kijiji muyange telafani mutaaho. Katika kanda ya afya ya mutaaho inapatikana mashariki muamuko wa gitega. Kwenye umbali wa kilometa sisi na tato kutoka makao makuu ya kisiasa inapokea wagonjwa kutoka tala la anguo mkuwa ni mbuye mkuwa ni muranzia na bugendana mkuwa ni gitega lai yawanao kwenye kujitibi shahapo wanasema kuwa Kuna baadhi ya huduma zisizo patikana hapo kama vile wajawazito kufanyua upasuaji wakati wakujifungua na kuwarazimu kufanya safari ndefu wakilekea kwenye hospitali ya mutaho ama mtohi tarafani ugendana. Laia hao, wanaomba zahanati hiyo kupatiwa gali la kusafirisha wagonjwa mahotuti. Maitaji yao yanathibitishwa na kiongozi wa zahanati hiyo. Oswari Nzo Favarushi anaereza kuwa wanapokea idadi kubwa ya wagonjwa jambo ambaro linawaperekea kuwa na haja ya ambulensi, Mbali na hayo, kiongozi huyo anafahamisha kuwa wanachangamoto ya uhaba wa mjundombinu isio tosha ukosefu afanyakazi Magina maji na umeme, pamogia na marazi ya wafanya Zahanati hiyo, imepata musada wifafd nye thamani ya pesa milioni ishirini sarafu za burundi. Musada uli na shirika kimataifa memiza berjike. Isangani? Wanaendelea Kusekiliza ni ida ya Kiswahili Radio Isanganiro. Hii ni taarifa habari. Zao la maole inaelekea elekea mkoa wa gitega. Wauzaji wa maole katika sokou la Jiji waliozungumza na Radio Isanganiro Alhamisi wanasema kuwa maole wanayouza hutoka katika koa wa Rutana kwenye takriban kilomita mia kutoka Gitega. Wanaeleza kuuza kilomoja kwa bayi liyoko kati ya miya nne na miya sita franka ya Burundi hali i na mna hiyo wakati ambapo mkua wagitega ulikuwa ukichukua na fazi zambele ki uzalishaji. Ni habari tuliotumua na reporter wetu Jando J. Irakoze. Wakatukisaliha katika ukurasa huo, huo wakilimo, wakilimo kumurathi wakusanyaji wa mabaki ya zaula maole ni moja ya utaalam. Unautumua na kituo izabu kinachujishogulisha na utafiti wa ongezeko la mbegu za mmea huo unautokomea pole pole inchin burundi. Jean-Claude wigirimana mtafiti katika kitengo chambegu kituo ni hapo anaeleza kuwa utafiti unaendelezwa Ili kupatikane mbegu bora za zaohilo la maole. Tumsikilize, anatafsiriwa na balen hafjarimano nyamukuru, ni Shuli kubwa ambazo zilitekelezo atajari ni mbili. Kwanza kulikusanywa mabaki ya mahole kwa aina zake zote na alafu tukaya tenganisha na kuyapanda upi ya kiasi cha kuyalinda ugonjwa unaweza kufanya mahole ya na kuyapanda kwa kiasi ambacho ya naendelea kwa raia wa kulima. Tulilofanya tuliongeza mbegu alafu tukakusanya Vyama mbali mbali vya wakulima, yani vyama kuminasaba, tuka wapatia mbegu za aina mbali mbali za mahole ili wamoja wao katika mahali wanakoendeshea kilimo wapande mbegu hizo wakitumia, mafunzo na utalamu tulio wapatia ili tutathmini mbegu zinaongezeka na mazao yanaongezeka, Kisha wendele, kugawa, kupitia, utalamu tulio onyesha. Tulipofanikisha hilo, awamu ya pili lunganisha kituo izabu na chama ikode cha mozo katika mradi uliofanya utafiti wakusaka mbegu za maole. Tuliweza kufanya mazuezi mbalimbali mbali kwa muda wa miaka mitatu. Kwa majaribio, tuliafanya katika mkua chankuzo, tarafa chendajuru, ruigi pia tulijaribu katika tarafa za gisuru na keninya na badai tuka faulu kuchagua mbegu nzuri za maole na kukaundwa vyama vya wazalishaji mbegu wa maole tuliwaacha wakiweza kupata mbegu za maole zilinganazo ta 85. Katika ukurasa wa uchumi zaidi ya bilioni 6 pesa za Burundi ndio faida iliyotambulishwa na kwa na kiwanda cha chai Otebekwa kwa ofisi ya mapato ya serikali OBER mwaka wa 2019 kwenda 2020. Ni tamko la Jacques Bigirimana kiongozi mkuu wa hicho. Kipindi cha kwasilisha muradi wa kuendeleza la chai utakawanza mwaka wa 2020 na kutamatishwa mwaka wa 2027. Anasema hata hizyo kwa hali awali ya kisiasa pamoja na mlipoku wa COVID-19 viliathiri biashara ya chai. Hifadhi yangoma ya mfalme wa kwanzo wa Burundi na are rushatsicha mbaranama ilioko eneola Higirota Rafa na mkua wa Gitega halipati watalii wanao wanaozuru kwa sasa hayo ni matamshi ya msemaji wa hifadhi hilo la ngoma hio msemaji huyo anaongezea kuwa barabara mbaya inayoelekea mahala hayo ni miongoni mwa sababu za kutozuru hifadhi hii yenyewe anaitaka serikali kukarabati barabara hiyo ili inue hali ya uchumi ya hifadhi gerard nibigira Buwana di muizinga Jeremimse majo waifadhi yangoma za mufalume wa kwanza wa Burundi na rushatichambara nama. ipatikana naayo eneo la Higiro, tarafa na mkua wagitega. Asema kuwa mufalume wa kwanza aliishi huko Higiro kipindi cha mnyaka miwili kabla ya kuenda kuhishi katika ikulu yake ya buke ye mkua ni muramja. Haendelea kuamba katika ifadhi hiyo ya ngoma ya huko Higiro huarifiwa nyumba ya mufalume, nyumba ya malikia, nyumba ya ngoma, nyumba ya kiranga aliikuwa mpatanishi wa jami ya warundi na mungu wawu imana na pamoja na vitu vingine. Awangeze ya kuwa hata hivyo, kwa sasa watali na watu wengine hawazuru hifadhi hiyo ya Higiro kama hivyo kuwa imunyaka 119 na, na 82 hadipazuke machafuko ya lio ikumba inchi ya Burundi mwaka 119 na 93. Aleza kuwa kwa sasa hifadhi angoma ya ngoma ya mfalume ya kwanza wa Burundi, watali wa izuru kati ya marambili na tatu tuu kwa mwaka ama sababu za upungufu wa mara za kuhizuru. Hamesema ni pamoja na ubayo wa barabara inalimu nayo yo elekea enayo hilo la hifadhi ya ngoma ya Higiro. Diomana sasa omba serikali changie katika ukarabati wakina wa barabara husika ama uzare na husika na utalii na utamaduni aitaka ichangie katika kuinua hifadhi hiyo ya ngoma za mufalume wa, wa Burundi na rilushathicha maranama kama elivyo kwa mayeneo mengine ya utali na uwanainchi na watali kutoka ugenini hawa omba wa kwa wingi kuzuru hifadhi hiyo ya ngoma ya huko Higiro. Kutoka kitega, jani bigira radio isanganiro. Shukrani, ni Gerard Nibigira na sasaba na daika 36 katika studio za Radio Isanganiro huu ndiomwisho wa tarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukra zetu kwa nini kwa nasi. Shukrani kwa Francois Kimana na kutunganisha kimitambo ulikuwa nami Omer Ndwai.